але він зразу замовк. Знеохота опанувала його. Що вона зрозуміє? Для нього не було різниці між дійсністю і сном. Яка різниця, коли у сні так само бачиш, смієшся, страждаєш, переживаєш? Хіба дійсність не щазає так само безслідно, як сон? Хіба життя «Не безтроплинний сон, а сон – не життя!» Антін ходив по хаті і чув, як хлюпає в ньому і готовий розлитись все пережити за ніч. Врешті спинився і таємничо сказав, «Я знову був там, в далекім, теплім краю». Жінка зробила круглі й порожні очі, а він мусив їй нагадати про край, що колись промайнув як казка в його житті. Розумієш, я стояв ранком на острові серед моря, високому, прекрасному, гордому. За морем у синьому тумані потопала стара земля. Мені здавалося, що в молодої гордості острів одірвався від землі і поплив світ творити самостійне життя. Власну красу море було таке гладеньке і синє, наче туго натягнений екран, на якому показували небо. Скільки було блакиті! Ціле море у небі і ціле небо у морі. От блакитних просторів на душі мені було блакитно, тепло, просторо. Я був, наче п'яний, від духу дикого полину, що заляв скелі і напоїв повітря своїм диханням. Срібна сивина його ніжно світилась немов вдень, день, навіть осяяна місячним світлом. Він навис над урвищем скель і тряс бородою над самим морем, наче фавн, дико скуйовдженою вовною. Тихим морем послались біласті дороги, я дивився й думав: для кого вони? Хто ними поїде? Вони списали синє полотно моря, як давні ієрогліфи. А хто прочитає те таємне письмо? Я весь був як пісня, як акорд суму, що злився з піснею моря, сонця і скель. Раптом ззаду я почув голос, чистий і гармонійний, наче родився з тепла блакиті. Не могли б ви сказати, що значить те дивне письмо?